А що б це змінило? Я б, може, не стала з ним спати? То й не спи. А хто тобі заважає? Ну, оце ти сказанула, Таню. Ми ж зустрічаємося з ним. То як це не спати? Зараз, коли ми зустрічаємося, не спати? Ну, ти роби як хочеш, Люба. Ти ж дивачка в нас. А я так не можу. «Коли вже зустрічаєшся з людиною, то спи!» Я настільки перейнявся їхньою розмовою, що дуже активно сьорбнув в юшки, яка підступно прикрасила жирними плямами мою білу в тонку сіру смужку сорочку. Дівчатка дивилися на мене. «Дівчата!» – промовив я до них – «Полюбіть мене заплямованого, бо білого мене кожний зможе полюбити». «Та пішов ти нахрін», – сказала принципова «не Таня, яка не може не спати з чоловіком, якщо з ним зустрічається». До речі, я схвалюю її принцип. «Але які ж у наш час жінки стали язикаті?» А ще я подумав, Скільки разів на день мене і тих, хто поруч, і тих, хто далеко, шлють на цей хрін. Як цей орган взагалі витримує такий наплив люду. Це ж кожного дня. Ідуть, ідуть, ідуть. Нескінченна черга. Більше, ніж на сповідь до канадійської церкви напередодні Великодня. Ніякого ж тобі спокою. І хто це здатний витримати? А ще дуже цікаво, чий він? Чий він, цей хрін? Свої великі думи я продовжував думати. Ага, думи, думати, думати, думи. Все правильно. Прямуючи на нараду. Я прийшов туди першим. Хоча біля конференційної зали крутились якісь сумнівні та похапливі типчики. Ну, як виявилося, то були банкіри. Частіше їх треба по телебаченню показувати, я хочу сказати, щоб люди бачили, кому вони віддають свою грошу. Усе розпочалося, щойно зайшов Василь Васильович. Обличчя всіх присутніх водночас перетворилися на обличчя людей, котрі думають щоками. Вася розпочав нудний спіч. Якщо ви хочете, щоб я переказав вам, про що воно було, навіть не сподівайтеся. Я спостерігав за тим, наскільки швидко люди вип'ють усю мінеральну та солодку воду. Дуже швидко. Треба іншим разом знайти собі напарника і влаштувати тоталізатор. Я б поставив на Варвару. Вона сприкна жіночка, набурмосена така, індичка з блокнотом, ручка на поготові, слухає свого Васятка. Я взагалі-то так думаю, коли ім'я тобі – Вася, нафіг прізвисько тобі. Озираюся на банкірів. Одне обличчя мені здається знайомим, і я починаю порпатись у спогадах. І нарешті згадую, що бачу нікого іншого, як стерна Геральда Генріховича. У, -у рідкісного козла. Моя колишня секретарка не та, яка секретарки не має вісім, що варить ковбаси в моєму чайнику, а секретарка з того ситого життя. Колись працювала в цього монструозного монстра, і це саме вона розповідала мені історію про великого банкіра Геральда Стерна, або що з людьми робить ринотерапія? Квітень запалював бузкові пуп'янки. Стерн уже тоді був монстром. Іноді а може і завжди, монстри очолюють правління банків. Щоранку він стояв у вузькому проході коридору і зустрічав співробітників важким поглядом. «Щось ви мене дратуєте!» замріяно, навіть украдливо казав він і різко бумкав по відремонтованій під Європу стінці своєю великою рукою – на пальцях якої зійшли невідомо ким посіяні руді з прорості. Після того, як ви почули на свою адресу таке вишукане зауваження, наступного ранку на роботу можна було не виходити. Вас було звільнено. Бачите, як просто. Простіше навіть, ніж оформити розлучення в країнах арабського світу. Там хоч тричі проголошують – ти мені не дружина. А тут і одного разу цілком досить. Найулюбленішим висловом пана Стерна було таке – як я ненавиджу людей. Тупі виродки. Хто заслуговує на повагу? Білл Гейтс та кілька моїх однодумців. Однодумцями Стерна були люди, котрі навернулись у віру зцілення за допомогою уринотерапії. Ну, знаєте, у принципі, що це? Це коли ти заради здоров'я і бадьорості щодня вживаєш власну сечу. Ну, П'єш, наприклад, втираєш у волосся, використовуєш замість пекінського соусу і таке інше. Ще можна вживати сечу малюка звертатися по допомогу до молодих мамусь-сусідок. Якщо хтось із співробітників стерна хворів, той починав хвилюватися, звісно, не за людину цього, що бракувало, а за показники –